Hey! <laughs> Baguaz, baguaz Eunda e zaspi.ub, frekuencia maritima enzaude Au chanchakun irrati adat, donostiko irrati euskaldun librea Colpe, colpe, colpe, ca, josita, josita, josita, josita, josita Eta infozazpi ratiko lagunei ere, agurra, eta hemen entzule guztiak agurtzen ditugu. Hemen gau ostegun bat gehiago, gaurko taosa honetan, eta beti bezala, eta eguna indartxu azteko, hemen nere ondoan, beti ez dela. Apa txaldeon, unai gortzategi hemen. Eta kristalaren beste aldean aspaliko partez, si bueno, baina aur, ez, aspaliko ez baina askotan etortzen denez jaoitura biurtzen hasida, beñat kaixo. Ezano negun berezia da etorriko nitzela eta ta gaur egun berezia da. Eta egun berezia da zergatik ba balaka. Gu... Oida, oida. <risa> San Valentín eta gurekin Cupido, es te la gune berezia da Goiener proiektuari buruz hitze eingo dugu eta hemen da gorka gurekin, kaixo gorka. Arracha león gustioi. Eta hoize energia liburuzko proiektu interesgarria komentatu eta aipatun nahi izango dugu gaur egun berezi honetan, eh ba hoize, gorkarekin. Musika unaiek aukeratuko dugu. Gero esango dugu zer aukeratu duen. nik nik baino Jamendo aukeratut du, Jamendo aukeratut itu, Jamendo laguna, Jamendo laguna aukeratut du. Eta oise, oise, eta beste gabe, asiko geha, eta gorka, hemen tradizioarekin asiko gara. Bakizu zein den gure tradizioa, bakoitzan bere burua orkesten duela. Bai, zautzen dut, zautzen dut. <laughs> bai, horrean, bakizu, zure burua orkestu garko ezu. Horreko, saldo. Bota ba. Ja, bara, bara. Bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> bueno ba, ba, nire, ba, motzi izango naiz, eta nire burua orkesteko, ba, pixe bat, nire formakuntzan... Ekomendatuko bat, ni ingeniero industriala naiz, e, arrasaten ikasitakoa, eta, bueno, ba, lanean e, gero e, urte batzuk erritu ondoren, ba, guain, bueno, bon, lan gaitu eta, bueno, proiektu batzuetan sartuta. E, horretazkain, ba, san behar dit, e, musika zaletu anborratua naiz, e, musika beltzaren zaletua, talde baten ere partartzen dut, eh garaian ere, bueno, ba, diskoak eta jartzen eta hola, ba, ba neri e, da itxe antiguo santa, es, vinilo, naiz. Eta gero, bueno, ba, nire e, bizitza cotidianaan ere, ba eh software libreren zale, teknologia berrien ebai, ba teknologia berrien zalen aitzela izan dezaket, beti erabilera egokian, es, enfokaturik. E, eta bla, bukatzeko ere ba bizikleta zale amorratu daitze ere eta bon, garraio bide sosteniblez e, baten moduan ikusita eta horren bueno, or, inguruan ere ba konzientzia naizela beste eta bueno ba, legal, eta hain ba, baita proiektu baten nago sartuta eh Goierrizen eta izena duen proiektu batean e, e, Goierri kooperativan eta gaur bueno, ba, oren inguruan hitzaiteko e, e, etornez, zoki bankarralantzeko proiektu hau. Ondo da badakigu ere Gentza ibilia eta Santarela e, eta, ba, zantea, eta bizikleta kontu hoetan ere noizbait iritsi zaizkigola zure galderak eta ez dakite gozatuz da. Ondo, ondo, ondo. Ba, goien proiektua eh, oso interesgarria iritzu zitzaigun, hasieratik eta beñatek eh, gertuagoti jarraitu denez, bai igual Meati pizkata hotsa pasako dio, berak pizkat aurkeztuta noski gorkari egin barreko galderak. Bota. Bueno, aurkeztu baino gehiago gorkari galdetzen hasiko bea, eh. E, nik interesadukada eta osan ere askotan aipatu ditugun gaiekin ba lotura hondia ditula eta gero igual komentatuko ditu lotura hoiek, baina bueno, hasteko hola jende jakin dezan zen, bueno, gu badakigu zer den, eh gero ta ezagunagoa den proiektua da Goiener, baina Jende asko kohendiz aurazki ez duentzun, e, Goiener itza inoiz, edo enbre, e, za, kooperatibaren izena inoiz, orduan. E, zer da Goiener? Ola, inoiz entzun ez dunari esplikatzeko. Bueno, ba, Goiener e, ola, itz e, gutxitan esan da, e, energia berrizta sorkuntza eta erosle kooperatiba bat da, Baña, bueno, eh atzetik ba, gauza askoze Zabalagoa den e, ba, proiektu bat dela esan dezakugu, ez? Eh Asmorik Gabeko Kooperativanetan ba, jendearen partaidetza e, eta, bo, ba, sustatu nahi duen e, proiektu bat da. E, beti ere, ba energia berriztagarrien inguruan. Batzuk ere ba gero jungorak sakontzen e, non la parte hartu daitekeen eta ze proiektu baigean eta bueno berez, e, ba hori energia berriztagrien e, berrizzarekin komertzialatu eta eta ikustuko duen e, kooperatiba bat e, eta guzti horrek e, suposatzen duena ba e, gizartean ez irazi e, asmorik e, gabeko kontzeptu horrekin eta partai, jendearen partizazarekin uh -huh. naidaigarria egiten zait, bueno hori e, jakitea Non dira Torrenideillas en a priori edo edozaina pentsatu ezake eh hiru lau multinazionalek e, kontrolatzen duten mundu horretan, eh energiaren mundu horretan gaina duela oso go, urte gutxi arte e, estatu Espainiarrean eh monopolioa, osea, bueno, estatuaren zebait zen, eh eh jarduera bazen, eta mm -hmm. monopolio bat zen. Orduan eh urte nola nola non da ideia horrelako Ola baite, autoeraketako proiektu bat egiteko, ez? zen azkenean mundu bat igual oso urrun gelitzen zaiguna, ez? Denek erabiltzen ditugu zerbitzuade, baina gelitzen zaigu, bueno, ff, bueno be, e, hau beste batzekitegute eta gu beti bezero soilak izango, ez? Nondi mm -hmm. ator ireia? Bueno, a ver, e, ideia eh competi ideia oso, bueno, kontzetu zarra bat, eh oso zarra dela sentitzen zakegu, ¿es? Eh menz modelo desberdinak, eh ámbito o proiektu desberdineta, bueno, Arrasaten, e, e, MCC eta bar eta, bueno, va, ba, estatuan bertan ebai... E, Usted, eh, ba, lentzien guran ebai, ba, kooperatikoa energetikoak eh, oso, oso zarrak dia, ez? Egun ja, erte un urte dituztenak, ez? Da, kide de xente. Gero, konkretuki, energia berriz agarren inguruan, ba, ere, Europatikan datorren, eh, goienerrek hartu den modeloa, da, pisat, Europatikan datorren eh, modelo bat, eh, ba, jende mo, komunitateka, eh, ba, osatzen zana, Ba, pro, be, proiektuak proiektu ekoizteko eta beraiek e, ba generatzeko bai e, aitze erroten bidez edo fototaikan bidez ba e, komunitateka beraiek jasotzeko e, invertituko, ez e, teknologia, teknologia, bidez ba, jasotzeko energia hori, ez. Ordun komunitate ikuspuntu hori, ba, oain e, orain dela bi urte e, estatuan e, eh bolibierkatua zenetik ba aukera berri bat sortzen da enpresa berrientzako ba energiaekin komertzializatzeko eh ordun ba pixa bat egiten da ba energia horrekin komertzializatzea eta eta mo, proiektu hau ba aurrera matea ez ere aipatu, ba hemen Euskal Herrian bertan eh proiektu hauek ebai izten autelak eh fuertas solares, ez, e, ba, Nafarroan oso zarradia, e, bai mo, urte desente dramate, ba, jartzen zituzten orlanda batzuk eh fotovoltaika pila batekin eta ba itxe komunitateak eta hola ba, zituzten behien part horretan, ez? Be, beti era independente batean, ez? Komun diri komunitateak ezagun. E, baina bueno, boa, goienerrekin egin da da ba aukera horiek e, gizarte osoari bazabaldu, ez? Eta ogain ikusten da aukera hori, ba zabaltzeko e, proiektua ba, e, don hori, ez? Ez bakarrikan ba komitate txikiei edo ba, denak batera juteko, ez? Mm. Hor eh esan dut liberalizatut zela merkatuak eta bueno, estatuan horrelako beste ekimen batzuk ere martxan daudela badakigu, badiez mm. Katalonia aldetik es on energia, pero Andalucía nire uste badago la bat hor proiektu bai, bai proiektuan dago bai. e, baina bueno, zentratuko goienerren e, hemen, e, bueno, Goierner Euskal Herriko proiektua da, bueno, Gipuzkoan hasi zen sortzen, mm. ez? Hasiera mentzat, zeintzu sortzen dute goiener? Bueno, ba, eh bultzatua izan da Joanes Maiza eh lehendakaria, eh lehendakaria, Eta bueno, bada pertsona bat utso ba sentsili, bueno, sensibila handia dokena, ba inguru giroarekin eta, bueno, modelo hauek eh ez hautzen zituen, ba Europatikan, Baz, e, usted, e, Berjikan, e, ba uste belgikan, Beljikan ere bai, ba, bizitzen edo ikusi zitula mode, modeloa eta ba ja bazuen bere buruan, ez? Ba, modelo hori Euskaderrira hartzeko sintentzia, ez? E, ba, merkatuaren libretzezioarekin ba, ikusten du aukera handi bat, hemen Euskal Herrian sortzeko kooperatiba hau eta orduan juntatzen dira hogeita mar, berroeta mar pertsona iaz, iazko hasieran eta, bueno, ba, juntatzen dira hoi pertsona hauek eta sete dute, e, bueno, e, aurrera man gogu proietoa ba, aukera, aukera badago, bai ez, yes, orduan biabilia bat biabili modelo bat, e, bueno, bat sabat e, intelde e, biharbidea ikuste dute eta animatzen dira ba sortzea eta bueno bai azko estetuztailean ja kooperativa konstituitu izan eta bueno eta ja ba, pausoak ematen e, jun dira o e, ba, e, komertzializazioan ere bai ba ez da ez daiez gauza raixas eko energiaekin komertzializatzea baita ba, ba traba asko hartze dituzte ez bai legel lege, lege, legearen bidez eta bueno, sistema ez no lago antolatuta ba, baita trabasco ditu ez horren inguruan eta bueno baia ja, gaude ja puntu ja osea ba, sortu dana eta ja kome energiarekin komertze ditzaten hasiko berala hemendiko mm -hmm. txiki bat e, hor prezioaren inguruan berbada jendeak ez daki baina prezioak nola la definitzen diren jakitea igual interesgarria da Galdera zaila. Ez, ez, ez, du eskatzen es. nola esplikazioan diri, guainan vale. nola bai ete genearia zaltzeko ba, norbait so, erabakitzen badu energia sortzea, basaldu dezaken berezko, erberak erabakitzen du enpresioan egin dezaken, edo nola nola merkaturatzen da hori aburu bat. Vale. Ez baina trazoan, trazoan dibatzen da, eh, jendearentzako. Vale, a ver. estatuko eh, eh, sistema elektrikoa oso oso kompleksua dela esa Mardet eta ta indikamo ni ikasten dabil, ez naiz, eh, ez naiz oso habitual horretan. Ba bueno, eh, daude de desperdinak ez batetik ekoizleak, geroago sistemaoperadore eta garraiokin lan egiten duena, dago merkatu elektriko bat komerzializazaileak eta kontsumo taldeak. Orduun, aber e, merkatu, merkatu horretan badago e, leku baten e, daude ekoizleak eta estattzenen daude... E, komerzi dititzazaileak ez, ez eta dago bad da, subhatan bidez hola, egiten da e, prezioak markatzen dira egunero eta bueno, subasta hoiek bai nahiko konplikatua dira e, bueno, orduaren arabera, ba, e, suhatatzen da generatu behar dena eta gero... E, komertzia ezetut nahi duenak bueno, ba, presioa jartzen du eta ekilibratzen da ba, jende, e, koizitea jartzen duen presioa e, komertzia dizatzaiek jartzen duen presioakin eta hori kanatea da presio bat eta bar komplexua, eh? nahiko komplexua <risa> ni honen bueno, on, inguruan eh, bueno, norbaitek eh, gehi jakin nahi behin badu eh, komentatzen diot eta gides eh, observatorio kritiko energiara jutea nahiko, bueno, juntatudia ditu batzuk eta horren inguruan, ba pixarate azalpen azalpenak emate dituzten azalpen daiko argiak nire ikuspuntutik eta, bueno, agomendatzen diot hori. E, igual ba, sistemaletikoa eta prezioak nundikan datozen e, ba, saltzeko mm -hmm. ba, saltzea oso zaila da. Gero, sanbar dugu ere, epatu naiko nuke e, ekoizleen e, euneko, o, lehenen kometatu egu pixarate monopolio hori ez, e, handien monopolioa ez, ba, ekoizleen e, euneko laro gehiak da dago dela oligopolio horretan, ez? Monopolio mo, horren e, horretan ba e, sartuta eta eh komertsaltzaileen 1980a da eh oligopolio berdina. ez? Osea, esan ezakigu ni buruan galetzen daite, ez? Nire buruari galetzi jot. E, nola da posible ekoizleak eta komertsaltzaileak bien artean negoziatzea berdinak balin badia eta prezio bat finkatzen balin badute? Ta bueno, gero horria sartzen balin badtugu Bankuak, el deficit de tarifa eta politikoak pues, <risa> denak komplikatu iten da Tremendo kombain bai, Prezioan bai. prezio, prezio duen ikan adanateatzen dan ba Ba asko hemen azaltzeko eta debatitzeko kikoen egun bai. Ta batez ere, informazio guztia garbada ez da publiko kia agertu daiteke hori, seguru, seguru. Oso zaila da informazio hori jasotzea, ni hori, sorate ba. hori kritikoan energian nahiko, bueno, ondo eta garbia azatzen zailatzen da, mm -hmm. baina oso teknikoa da ere, eta, eta bueno, bakizute guain, bai auditoria batez katzen da, die, direla estatuko sistemaretrikoa, ba, auditatzeko, eta pixabate, transparentzia hori e eh, eskatzeko ez, oso oso juna da dena Onda, bueno hori bizkat argitzeko musika puroa jarriko dugu eta jarraituko dugu goiena herri buruz gorkarekin hitz egite Bueno, bueno, eta Goienerrekin jarraituz e, nahi interesar egiten zait ere e, goienerrek erabaki dun antolak eta eredua. E, asteko e, kooperatiba bezala konstituditzen da Goiener eta gainina bai egiten du kooperatiba izatearen olabaiteko apologia positiboan esna dute, baino kooperatiba izatearen ze e, bueno, zerbaitegatik eragitzen du kooperatiba izatea pentsatzen dut horren Or, inguruan olako eh behartzen du kooperatiba izatea edo da erabaki konsiente bat hobe hobekooperatiba izatea horrelako proiektu bat aurrera eramateko eh mo leea ke bon zune idezun formatoan juntaitezke e, soziale modun edo bestea baina gauza da e, modeloa nahi dela izan hori e, kooperatiba eta itxigiz e, askorik gabekoa ez e, zergatik hau ba azkenean eh El burua ez da etekin ekonomikoak e, ateatzea, baizik eta, bueno, ateratzen dien edekinak berritzere gizartean errinbertitzea, ez? Eta zergatikan ere kooperatibismo e kutxu hori, ba, azkenean jendearen partaidetza bultzatzeko, eh, zu e, kapitalmo, esartu du izateko kapital bat eta zu daukazu e, kooperatiba horretan, botua ba, e, emateko aukera eta zure iritzia baita amateko aukera, eh, sortun da uirekia edo zeini, eta edo zeinik parte hartzeko. Ba, uste da, ba, denok e, ba, izi, oza, bakar batzuk bere aldetik juun beharrean, ba, denok batera balinbagoaz ba, gauzak iau lortzen digara. Mm, eta alderretatik eh, momentu netan, eh, praktikoan, oza, oza da, bueno, formalki edo kooperatiba ezela zeste, bere konsejoekin, konsejo rektorea, eta bar, eh, asamblea da, eta bar, baina praktikoan nola No lantan to latzense e, ekimenak aurrera emateko, zabalkunde aurrera emateko, mm -hmm. e, ze ekimen egiten dizuten, hola gelditzen aste. Vale. E, hortan abidez e, San Mardet, bueno, indikan e, lan asko aukagula egiteko, e, baina bueno, orain e, aigea pisa bat e, zentratzen e, bai komertzializazioan, ba uste dugu bueno, ba komertzializatzen hasiko gala, orduan lan bat dago hor eh ba atope, sentzagun horretan landian eta baita diffusion komunikaziones eh e, ba gure aldetik dani hemen dagoen bezala, ba estebat eh dago hitzaldi bat ez dakit nun ematen eta interneten zabaltzen bai Facebook Twitter bidez eta bar, ez. Orduan pixa bat eh horretan aigan lan eta gero beste talde batzuk ere baude, ba baita ba datuen gestioan, ba atzean ere ba Pazkibako e, itzarekiko, ba, gestio bat dago ere, e, datuak jasubar dituzu, kontratuak dira, e, letizade kontratuak, e, eta barrez. Ta ni konkretuki ere, nago generazio taldean, oa ez gara, ek, no, eko ezpen taldean, ez gara si, e, oso, oso, ba a tope eh proiektutan ze, legea dagoen moduan eta bueno, e, baita egoera ekonomikoa ba pisa bat ez du eresteen, baina aurreago proiektuak atako diala esan dizu esan dezaket, ez askenian, bueno, ba lanegin ez, tailo kontu ba, atako diala, ba nago, eta bai, bai gaudera pisa bat eh geldu e, e, Nikasi eran komentatu edo berez e proiektu interesatuitzen haspalditik, ez? Eh bueno, haspalitik e, sortutzenetik uh -huh. eta sozioideak ere bakinun agian santik ezdet modo oso aktiboan parte hartzen, baina bai egunean irakurriet eh asambleak egiten dituzute, eta, uh -huh. asamblea irekia, e, ez? Ilabetero eta nolaiterea asamblea hoiek irekia die, ez? Informatzera joan idun jendea jo Asamblea hietara, ba ez? Bai, bai, bai. Eh, mue bon, asambla itenda, asamblea aurrokorra eh, behin, eta irekia dago edo ba, edozen, edozen pertsona ba gertzeko eta ba parte hartzeko edo be, be, informatzeko beste bada ere. E, gero inform asamblearen e, informazio takta guztia hauegunean jartzen da, osea alde horretatik eh kooperatiba ezenaidu, osea alik eta transperentziak gehien eh, de, izatea, hori Osa, transparentzia da gure puntutako ba ba, garrantzitsu bat, ez? Ez dugu ba, ezer e, gorde behar, osa, askeriz dago zertan, ez? Ez er gorde behar, eta bai, erabatirek ia da e, informazio guztia, ba ba, konpartitzeko, zinikin. Alde horretatik ere, bueno, nahi duna informatu egu aiteke bitartez, asamblea eta ere informazio eske, hitzaldiak bai. eta antolatzen ari zehazte erri, errika edo interesa dagoen guen bai. ez hori no nola, nola izazte egiten hitzaldien ba, itza, kontua. Ba, jendea zira interesatzen e, euskal erriko puntu eta E, nolabait, bueno, bakoitzak bere lagunen artean zabaltzen du eta gero ba, interesa duen edo zeiniek ba, gurekin jartzen da kontaktua ba, egunaren bidez, ari dez eta ba, gutako norbait ba, sehatzen da errira edo elkartera gerturatzen eta ba, gure informazioa anbanatzen. Guglin nahi dugu gure filosofian artean ere da E, ba, bo, e, proiektu honen atzean ba, pertsonak daudera, eh, desanbar dugu eta e, ba, nahi dugu sentsibilizatu jendea, ba, per, moza, kara kara esaten attendan moduan, e, nahi dugu proiektu aurkeztu pertsona ba, nola dan, eh? Ba, informazioa sakona eta bai, etarak armo Sakon e, bate ematen, ez? Ez, ez, ez bezeroa glortzeko ezik eta partaidea lortzeko ere, pentsatzen dut, ez? Osa, bez, osa bai, kontua... kontzentua ez da bezero bat glortzea bai, gure bai. filosofia da, e, jende sensibilizatua eta kompromititua etortzea, gainera e, ez dugu energia komerzializatzen bakarrekan osa, mm -hmm. e, parte hartzen duen jendea dator, ba, sensibilizazio bat duelako atzetik, eta parte hartu nahi duelako proiektuetan. Orrezada hori arrestasun guzti da dela ere sozio egiteko, ez momentu honetan webunetik bertatik egiz, bai, egin daiteke pertsona da, sozio, ez? Eh, urtarrian eh, bueno, ja eberria, e, zan, eta bueno, kaleratuzan eta ja webun berritikan ja, ba, sozio izatea oso orrexa da. 1 € bueno, 1 € jarri berdira sozio izateko. Eta bidez, zu bain sozio izatean, ikusten e, ba, bain maizu proiektua ez zaizula gustatzen. E, uste dugula hori zera gertatuko, baina bueno. E, baita ba sozio e, kanpo kanpolaratzen ba un euroak poltatzen zaizkizu. Mhm. Mm Malo. E, proiektuaren alde praktikora edo bueltatuz, eh proiektua nola bet bi bi heremun agusi dituez, eh Esone, gauza antolaketa, baino proiektua bere zertarako egiten den bi ere muditu bada komertzializazioa, ez? Eso zioi mm -hmm. energia mota bat edo e, zea komertzializatzea eta bestea energiaren sorkuntza bera, ez? Mm -hmm. e, nola hude bi, bi aspektu hauek, esan talde batetik e, energiaren komertzializazioa nola hasi asiziazte komertzializatzen bai batzukin? Vale, ba, bueno, ka, energia komertzializatzeko eh jumargera merkatu elektrikoran dagoen e, bueno, ba, merkatu elektrikoran, ez? Eh gaude agente batekin e, mano a mano e, merkatu elektriko horretan eta bueno, ba, guk egiten duguna da energia erosi merkatu horretan, beti ere energia, e, bueno, be, energia berriztagarri ben, energia berriztagarritatik sortutako Energia erosten dugu, zertifikatua Osa, gu kontsumitzen dugu Energia, erosita dago e, Produtore txikiei Eta beti ere, energia berrizta garria dela Osa horia, osa horia e, Horrela, no, neko egun Ziurtagarria e, Eta gero, ba, energia hori e, Gero mo, dira, kontratuak e, Bazkidekin Eta e, bon, ba, gu behar dugu energia bas, Erosten da merkatu merkatu horretan Eta gero paraleloki eh kooperatibaren helburua da baita eh koiztea e, bere bazkideak kontsumitzen duten energia kopurua, ez? Mm -hmm. Orduan ko, e, proiektu hauetan ere bazkidei, aukeramango zaie eh proiektu horretan parte hartzeko, partizipazioak egitzeko, orduan e, ba, jende asko, ba, bizidien e, tokitan ez daukat aukera bidiez, e, baien e, Bai, o, ba, jartzeko ba hartzeko plakaso fotografikoak edo ba guk eh emango dizkiegu jende hori pa ba, beintzat beraiek e, izateko energiaren eh izango e, e, propietario eh e, jabeak markatu <laughs> orduun e, gure beste buretako bat da ba, ba kooperatibako kiriak itzatea energia horren jabe ez, guain dago energia guztia ba, oligopolio bostoli, e, enpresen oligopolio horren menpe eta esan bar dugu, ba, a ber e, ba, energia guria izan bar dugu, ez, bakoitzak bere energia kontsumitu garduela Nola gaita autosuficientzia edo ez? Bai. Ego, bueno, edo buruja egual gaiago buruja betza E, konzeptua, ez? Bai, e, ez da, autosuficiente bakarrik izatea, baizik, eta kolektiboan, azken ean, ez izatea beste enpresa handi batzuekiko noloaiteko menpekotasun hori, hori da, filosofikoki, ez? Kontzetua, kon, ba, subirinatasun, subirinatasun energetikoa, mm. ba, gure ganegotea, ez? Mm. Da, pixabat, e, ba, janariekin egertatzen nahi dan berdina, ez? Mm. Kooperatiba, e, janarien inguruko kooperatiba hauek, azuziala, ba, e, ba, ba kooperatiban parte, eta, zu baki ba, janari bat bazulia dela oritza delala mm. eta eta era berean e, arte komentatu baina generazio proitu hauekin ere e, naairena da e, ba, lokal e, mo, ekonomia lokala bultzatu ere ez proitu txikiekin eta bertako balangilekin eta enpresekin lan egin ez dugu enpresandiekin lan egin nahi O da e, ba, ekonomi... Local sustatu nahi dugu, ez? Ba, Orduan ere tokian tokiko instalatzaileak instala edo teknikoak edo Bai, eta horren inguruan mm. ere ba pentsatzen dugu ba bultzada ekonomiko bat izango dala ere, ba gure ekonomiarentzat, ez? Ekonomia, mm. ekonomia lokalaren zatere eta alde horretatik zefasetan daude bi bi ardatz hauek esanidet komertzializazioarena hasi se hasi se aste komertzializatzen edo ez edo vale eh komertzializazioa guaintxe bertan dago probetan e, ba, kide batzuen artean proba batzuk egiten ari gara eta suposatzen da ber apiriletikan aurrera edo Ja, garen, ja, ba, beste kargokitei baita, ba, guztiei e, zabaltzen. Piskanak jo joango baina eh, printzipioz eh eh personal, pertzonei aukera eta gero, ba, etorkizunean ere igual, ba, enpresa txikiei, pimei eta bar, ba, zaitbora ere zabaltzen, baina bueno, ba, piskanak hau da, zen, yeah. pentsatze egitura ere txikia izango zutela, bai, orduan, dutaiteko eskaera Fuerte bat ierantzuteko gaitasuna ere limitatua izango hori, da, ez? Hore, bai, oain mm. txegerdan, ba, naiko limitatua da, baina mm. misanakakun nahi dugu, eta... Eta sorkuntzaren ardu hori, nola zefasetan dago, e, nola aurreik ikusten duzute, izango dela, vale. e, zerraitekin asizazte do, ez? Ba, ba ber, e, jendea, ba, gerturatzen ari da, e, galdezka, e, bai daude proiektu txikiak, baina, bueno, ekonomiko guain... Jamar dugu ez dira bideagarriak eh dakituen moduan ba, gobernuak kendu zituen energia berriztagarriei ba, prima guztiak eta horintz beteetan ba proiektu ia zite izango nokona uneko una baina ia uneko una ba, ez dira bideagarriak orduan eh pentsatzen dugu batorkitzenean ba legegia guain aldatu behar behar dela e, mo, behar da esperdugu positibo izatea ba balantze netoaren inguruan eta horren ba, inguruan ere uste dugu aukera ba, handiak egongo diela ba bideragarritasun bidera hori ba, errealitatea izateko ez mm -hmm. eta orduan ohentxe bertan ba, ekoiz, ekoizpen arlo horretan ba nahiko geldi gaude baina bueno geldi baina natento ba inguruan eh eta hon daitezken aukera oh, eta Música purgat jarri, luk haix, eh, aspaliko lagun batzuk, eta orain txagatuz horriro goiener, eta gorkarekin. atu eso, o sea, e, bueno, burujabetza energetiko konzeptua, ¿es? Eh no lo ves positivo, dugu, baino eske egoera oso txarra da, ¿es? Kontrakoa da, justo. Ez daukagu burujabetza energetiko energe ener energetikorik, bezik eta erabateko dependentzia, ¿es? Uh -huh. Kanpoko energia iturriei. No la alde horretatik. Bueno, ba, estatu mailan esantzakegu eh energiaren 180 larogeia e, kanpotik datorrela. 180a. Osak eh gutxi komentatzen ziaten ere, ba, ibez, e, argeliatikan eh ezakitzen gutania izan zen. Ba, gasa moztu ziotela eh es, e, españariz ezakiz zergatik eta bueno, gero euskardiako ja konponduzten hasuntua. E, imaginatu dezer gauza gertatzen dela eta, ba, Kaso herri, ba, mozten digutela, ba, kaput, <laughs> ez tokago argirik. E, euskal Herri maian, modo, euskal, euskal autonomia erkiriko maian, oendikan okero gaude, dependentzia, emneko laro geita marrekoa da. E, sortzen dugun energiaren, emneko amarroren em, barruan, sortzen dugun ara, bai da energia berreztagarria, emneko laro geita baina eske, emdeko, larogeita marreko ene, dependentzia energetikoa dugu, dugu kanpotikan e, soluzioa dago, bakoitzak ba e, bakitzaia dagoela gora baina, ba, energia horren jabitzatea eta, ba, gu, ba guk aukera hori eman da dugu ere eta, ba, jendeak konstiente izan bar da zein da negoera, eta usteet jendea asko ez dagoela konstiente e, horren inguruan. horren e, ikustek hartatzen da eta jara ma, iritzi ematean, hasita. eh? E, Elikadura buru jabetzak ingertatzen berdina, eta da, e, asten zainia nolako buru aldeko ekimenak aurrea eramanaian, aian, bere ala zaizkizu esaten baina zuero, tuta zaude zejarriko zuzure baratza eta hasiko asiko zure tomateak, edo zure lechuak, edo, edo olioak azten. Eta nola iteko da, imposibilidadea, ez, eh, ezzuk buru e, bidean, e, pausoak emateko hasierati jartzen dizute eh e, ola traba eta muro handi bat, ez? Ezan ez. Erotuta zaude beste batzuk egin dezatela. Bira petroleareke nahiko historia badaude eta zu hasiko zaio bain egin aian. hori egin nahian. Hori, hori ikusten da, ez? Eh traba jartzen dituzte eta azkenean inbardena da pauso txikiekin hori hori seatu ez, hori hori gain eta pixkat goienerren helburua hori da, ez? Ez da De hemen Euskal Herriko energia guztia sortzen hasi, baizik eta pauso txikiekin eta pertsona konprometituekin bidea aldatzen hasi, ez? Horria guk e, bultzatu nahi dugu modeloa, e, e, e honetan da e, autokontsumo e, modelo bat. E, Ordun e, ustegu hori dira bidea eta baita ba ekoizpen e, bon banatu euska ezengu ditzakena goastera, ze distribuida, ez? Bada tokian tokiko e, proiektuak, e, instrahazioak, e, nun energia asko ze hobetu aprobetsatzen da, nere. Zezamar dugu ebai, oain, e, sistem, daukagun sistemarekin ebai, ba, energia oso zentralizatuta dago, eta guk, e, eta bueno, energia asko desaprobetsatzen da bidean. Ba, uneko amar, uneko amago, usta horak oso ze. Eta e, energia aprobetsatzeko ere, ba lokala izan bar da eta pi bate auto ba, kontsumaren bidez lortzen dugu energi, energia hobeeta aprobettzea ere. Horra askotan autonomia edo subiran nottasuna aipatzen dian egia da kontzeptzio hori badagoela baina gero nik hor badagoela arazo bat ulertzeko. Eh, Autarkia eta, eta piskat, e, autonomiaran harteko arteko berdin tasuna behar, bada, dala, zu, bai, autonomo izateko gaitasuna da kasu, bai, sorkuntzan edo bai, bai, elikagaien kasuan, eta bai, energiaren kasuan, baina gero, badago, sare bat, nun, beste batzuekin batera, handiago izan zaitezken. Eta kontzeptu hori, ez da asko landu. Hau da, autonomia edo autos, auto hitza aipatzen denean, e, pentsatzen da, bakarrik zurio baliabidekin aurrera, Atera kozarela, eta ez da guzti hori, baizik eta Bai excedentea sobratzez aizunean kaleratu dezakezula edo bai excedentea izan gabe momentu batzuetan inkluso, ba, dibidez demagun, horlako egitura banatu batean daude lau herri, lauak sortzen energia bakoitza bere kaxa aldu, baina momentu batean ez zindu batek ez zindu ba, igual egu, eguzkia ez delaiko iritsi edo ez dakita izakezuela kojo e, ba, erabaki dezake sareak ez, ez, elkartasunez E, partekatzea elektrizitatea hori eta elektrizitatea bezala e, e, energi o elikagaiak ze hori e, modelo hori da zuek sustatzen ari zedetena ez pixka bat hori bai, e, da, ba, komunitateka e, oza hendikan ez dira proiektuak e, mo, proiektuak aurrera eman, baina bai hori da sustatu nahi duguna, ez? eta dibide modun ere A, eh, ekipuzkoan bertan Gipuzkoan eh, berdan baude modelo zarr asko, aurrekoan eh, irradien ebadi ni Goierreneko, bueno, kibak eh Santiketa komentatzen zuen bezala eh adidez Oñatin, salto eh, ba, salto mm. io, saltoren bidez, eh, bere garaian bazagoen mm. enpresa bat, eh ez zuen, baina eh mini bidez, ba eh, beraien energia komertsatzen zutete, ez? Eh zian, ba beraiek zuten eh, Balea bidea den bidez, ba, herrirako energia sortzen zuten, ez? Ba, Pisa bat horren kontzentuare ba, e, garatu nahi dugu, ez? Hor, gara jortakoa ni handoingoan, ez? Eta orduan lehizaran egintzena, hori batzuek, batzuek akatz, da, akatz, a, akatzat dute, eta nero ustez, e, bat naturarekiko ere, bat ba, ba izan zen momentu batean arazo bat, orain hautsi dira presa guztia, baina behar bada, ja akatzagin zegoen, Hor da, nora hingo hidra... Osa, sistemekin behar bada, interzgarria ditzateko horrelako gauzak e, potentziatzea. Ezan bar dugu, ba, e, komentatzen zula, akatxa, dozakatxa, gukere bai, e, aurrera manen ditugun proiektuak, beti ere, inguru menarekin, e, ba, jasangarriak diren e, proiektuak ditzen bar dira, ez? E, Aproveitxatu bar ditugu e, dauden edifizioak, e, eta ez abidez sortu E, direlako hauek e, huerta solares hauek ba ge hasiko mendian e, kriston zea foto holdaik ahartzen ditugu edifizio pila eta dauden e, raikuntzak aproveitzen dutun nahi ditugu ba, e, proiektuak aurrera mateko eta horrelako proiektuak aipatze dituzula eta friki batzarela esan dioguzun ez hardware libre <laughs> <laughs> ez, zure hardware libre eta software libre inguruko interesa aproveitzatuz E segurakiegoongo zehas altzatzen energiaren inguruko gauza hori buruz ikusi duzu orolako proiekturik Igual gomor Energia... pro... inguruan bai hor daude bur, e, lertzen, bai. Ja, nigo, de proiektu u matematikusi du hor eguruan baina ola gehiegi ez du zulertsen ba ez te indagatu eta ez da aurkituango ze gozuak esan argaiatzen dei eh, bai, botako sí. i botako hizizu un ba, baina, baina dira E zen ematen duen model hori galduta dauna Nafarroan herri hmm. guztiak oaindik, daukabere zentra, mini-zentral e, elektrikoa, eh? mm -hmm. oza hori badago bakarrik e, az, azken urtetan gaina bat enpresa handi oza iberrolak eta denak erosi, segitzen zuten enpresa txikiak izaten, askotan udale, udaletxearenak ziren eta eta etorrelako batzu dena kaptatu dituzten eta isten jundi baina existitu existitzen diezu hietan badago eta funtzionatzen du. Xanait, hor badago zaio bat galdu dena, no autonomia hori galdu da parte batean baina existitzen di horrelako instalazioak eta bestea esan dena ere oso garrantzitsua energia berriztagarriak planteatzen dieenean benetan energia berriztagarri deitu nahi badiogu e, ez da bakarrik zein teknologia erabiltzen den energiari lortzeko baizik eta non eta nola erabiltzen den, tehnologia hori. hori uh -huh. en, huerta Solaren asuntua komentatu ezu, Huerta azkenean azkenian lur produktiboa okupatzen dute, eta hori ez da bat ere e, jasangarria esan dezagun, lur produktiboa balin badago, nekazaritzarako erabilibar denan nekazaritzarako lurra izan bardu, eta ez e, olako instalazio fotogoltaikoa jartzeko adibidez, eh? baina bueno, horrelako beste hainbat adibidez erabili etezketa, ere kontuzibiloar da Eh, hor egon daitezke mugimendu spekulatiboekin zen Huerta Solarren inguruan adiez batez ere espekulazioa gonda, estatu Espainiarean hor ikusi zen aukera bat lurmerkearekin negozio egiteko eta hori izan da negozioaren parte handi bat baina bueno, goi beste bateako utziko dugu haiginen <laughs> proiektu frikietaz beste gabe ja bukaztu Juan Martuta eh, gorkas beste zerbait gelitu saizueloa clave dena zuretzat eh botatzeko? E, bueno, Bestela, laia, e, usted... Ba, usted, eh, bueno, usted la usted usted Gozasco y ha salido la esta aquí se e, e, e. utzi doan, eh, beste gabe, bo, ba, Esan e, ba, Jendiari izan komentatzea, ba, egoeraren inguruan ba izan bar dela eta aldaketetentzako aukerak baudela ez? E, eta bueno, ba, jakin destatera, ba, E, azkenean proiektu hauek aurrera matea eraman aldiala eta ba, es, e, bere barruan edo ba, gauza asko suposatzen dutela bai energia berrizten garri ninguruan e, horrek suposatzen du ere energia garbiak direla gero partai detzan e, eta barrez, orduan Ba, besti gabe ba, animatu jendeari e, Goienerren parte hartzeko eta bazki izateko eta nun kontsutatu dezaketeola referentziazko gogunea badaukazu vale, errexena eh? da, e, da ba, e, webgunera jutea iruekuitz.goiener.com eta hor dauzkate bueno, baita, e, edo bazki izateko baita e, newsletterra jasotzeko kera badago e, eta ba, informazio informazia baute gonaren Goen bidez eta gero baita hitzaldiak ematenari gara Euskal Herri osoantzear, ba baita informazioa hautakazu, ba ukate hor ba ikusteko non dauden hitzaldiak eta gerturatzeko hitzaldi batera. Azkenean era eroso, horenan iustez dela eta erosona, ba, jakiteko ondo e, ze tan datzan proiektua, ez? Ba gerturatzea hitzali horietako batea. Bueno ba, ba eskerrik asko, orkas, eskerrik asko. Eskerrik asko <laughs> eta, bueno, gaur gukatzeko musika bueno, ba, hiergoen agarria eskein nahi dugu e, gaur, bolo bolo hibilida bere izena, eta hemendik animoak emateko esterik ez bada Fight the Fight the Power about that ticket you have about with out of design, recounts, the set, the your mind now that's a real life rise the bomb of the, stuff, to it it the, the heart, a, start, a work of art to evolution that break chain come this people on the same no one not the same cuz we don't know the game what we need is awareness we can't get caught us the intelligent i love it what the term of this mystical substance of this And on the be, fight the power oh, that be Fight the power. Fight the power. How for that to Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We gotta fight the power that be.